Basme în limba română Greilag și Gretari Cu mult timp în urmă, un rege, o regină și un tânăr prinț trăiau într-un regat fericit nu aveau nicio grijă Însă asta s-a schimbat într-o noapte În care un dragon a atacat palatul Și l-a rămit pe tânărul prinț Dragonul zbura repede Ca să ajungă în lumea sa ascunsă Dar a fost văzut de comandantul militar al regatului munților Dragonul a fugit Lăsându-l pe prinț în urmă Copilul a fost adus înaintea Regelui munților Dragonul a zburat ca să scape, Lăsând în urmă pe prinț atunci, paznicii au adus pe prinț în fața regelui munților. Cine ești, tinere? De unde vii? De departe. Sunt grezarii. Tatăl meu e regele din Goland. Ah, da, regatul acela e foarte departe. Păi vom trimite veste că ești aici în siguranță. Între timp stai aici cu noi Mulțumesc înălțime Regele munților a trimis mai multe scrisori către regele din Gola, Dar de fiecare dată acestea erau luate de dragon cu magia După zece scrisori, când au văzut că nu primesc răspuns de la regele din Gola, Regele munților a hotărât să-l adopte pe tânărul prinț da, ce idee minunată, sire! Prințul e un tânăr bun și va fi un rege potrivit pentru aceste ținuturi. Comandantul avea și el o fică, pe nume Ghirlag. Era o tânără frumoasă și înțeleaptă care știa magie. Ea și prințul Gretari s-au împrietenit și cu timpul a ajuns să se iubească mult. Grilag, să le zicem părinților noștri că vrem să ne logodim? Mai gândește-te, Gretari! Ești prinț! Trebuie să te căsătorești cu o prințesă! Știi că nici eu, nici tata nu credem în asta! Tu ești singura regina a inimii mele și nu mă voi căsători cu altcineva! Regele munților și comandantul său militar au fost foarte încântați de relație! Și au hotărât să-i logodească pe Gretari cu girlag. Dar viața avea alte planuri Dragonul a vrăjit legatul și a răpit pe cei doi, pe Gherlag și pe Gretari Te-am prins în sfârșit, prințule Gretari Ce vrei de la mine? Aveam nevoie de un Fiul de rege, născut luna dragonului, când era luna plină, ca să-l sacrific în foc pentru a deveni de neînvins. Tu ești acel prinț, și acum te voi sacrifica în foc și voi deveni cel mai puternic dragon cunoscut vreodată. Dăm drumul, pasăre grasă, ce ești, și o să vezi ce fac eu cu sabia mea. Oh, serios, bine! Luptă-te cu mine! Crețar, nu vei rezista multă luptă? Ca și se va folosi de magie pe masă? E o cutie cu cenușă, masă? În timp ce te lupți, adu-mi-o, tai în legăturile și stai pe-aproape. Mă ocup eu de restul. Așa că, după cum i-a zis Ghirlag, Gretari i-a adus cutia cu cenușă și a stat lângă ea. Dragonul și-a folosit iagur și când era gata să lovească pe Gretari cu magie, Ghirlag a dat cu cenușă pe ea și pe Gretari. Temnița dragonului a dispărut și dintr-o dată, cei doi erau într-un ocean. Și Gretari și Ghetla s-au transformat în balene. Balenele au luptat cu îndurâșire cu dragonul, până când acesta nu s-a mai putut mișca, iar lupta a a sfârșit. Gretari și Ghetla au ieșit la țări. Obosiți și slăiți și-au revenit la forma lor inițială ha, ha, Ce a fost asta? Dragonilor nu le place apa Doar aducându-l în ocean am fi putut să-l învingem Unde mergem acum? Unde e regatul nostru? Regatul nostru e în cealaltă parte a lumii Putem merge doar în Goland, regatul tatălui tău. Serios? Câte de departe e? Te pot duce acolo într-o secundă, dar trebuie să promiți ceva. Orice, grilag. Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să te oprești pentru a bea apă. Dacă o faci, vom avea de cazuri mari. Sine ăsta la tine. Că această cenușă aduce nenorociri Să nu-l pierzi niciodată Dacă o faci, mă vei uita Până când viitoarea ta mirează, îl va aruca Nu înțeleg Orice s-ar întâmpla, nu mă opresc pentru a bea apă Altfel, vom avea necazuri mari Nu trebuie să pierd asta niciodată? Dacă o fac, te voi uita... Până când viitoarea mea mireasă îl va arunca? Ce mireasă, Ghirlag? Și cum să te pot uita? Mă voi căsători doar cu tine! Magia e misterioasă, Gretari! Fac cum zic, te rog! Sigur! Voi face exact așa cum dorești! Voi lipsi mult... Ne voi aștepta aici! Ghirla i-a mai dat cu niște cenușă, iar Gretarii a ajuns imediat înaintea porților Palatului Regelui din Goland. Palatul e aici? Voi ajunge acolo într-o clipită! Într-adevăr, poarta Palatului părea aproape. Dar, indiferent de când mergea Gretarii, părea că nu ajunge la poartă. Părea că merge de ore întregi și că a parcurs kilometri întregi, dar tot nu ajungea la poartă. Soarele era fierbinte, iar prinsul Gretarii era obosit și însetat. Îi era atât de sete, încât a uitat de promisiunea făcută lui Grilag. Și imediat ce a auzit un râu, S-a îndreptat spre el A, fără apa aceasta aș fi murit Tu ești, fiule? Tată, da, eu sunt Dragul meu copil, ne-a fost foarte dor de tine și mie de tine, mamă Te-ai întors Haide în palat să ne bucurăm că fiul nostru, prințul din Goland S-a întors Întregul regat s-a bucurat Fiindcă Gretar i-a făcut ceea ce Grilag l-a avertizat să nu facă Adică să nu bea apă și să nu pierdă lănțișorul El a uitat cu totul de ea și de munți Grilag L-a ajutat zile întregi, dar când a văzut că nu vine, și-a dat seama ce s-a întâmplat. Prințul meu iubit m-a uitat! Oh, mama vânturilor, ce să fac? Viața e ciudată și are urcușuri și coborâșuri! Dar nu dispera, căci urmează și lucruri bune! Auzind vocea naturii, Ghirlag și-a dat cu cenușă și a ajuns la râul unde prințul Gretarii a băut apă. Acolo și-a găsit lățișorul și l-a luat. Apoi s-a dus în regat. A început să-și caute de lucru. de muncă Aveți nevoie de ajutor? Da, paristeață și tânăra Avem nevoie de cineva care să aibă grijă de hambar și de grajduri Poți face asta dacă vrei Desigur, arată-mi ce trebuie să fac și nu te voi dezamăgi, îți promit Atunci, vină cu mine Fica pădurarului? I-a arătat lui Ghirlac ce trebuie făcut și în curând girlag se pricepea atât de bine la ce făcea, încât familia păduralului era foarte încântată. Girlag făcea curat în hambar și în grajduri, ducea vacile la păscut în pădure, repara pestrele și cravașele, ba chiar a învățat să facă și ea cravașe. Mulți călăreți veneau la ea pentru acestea și a devenit cunoscută în regat. Într-o zi, prințul Ghetari călărea în pădure, iar Ghirlar animalele. Ah, Răvașa s-a slăbit! Te pot ajuta, prințule! Ei, se pare că s-a rupt grăvașa. Dacă vin la atelierul meu, îți pot face una nouă! Serios? Ești cunoscută a meșteră de crevașe din regat? Prințule, nu știu dacă-s cunoscută, dar știu să fac cravașe. Gretari nu și amintea de ghirlac și a mers cu ea la casa pădurarului Unde ea i-a făurit o cravașă nouă imediat Poftim cravașa Prințule! Mulțumesc! E perfectă! Cu cât să te plătesc? Ei bine, dacă vrei să mă plătești, promitem mă că atunci când te vei logodi, mă vei invita la logodnă și voi primi un loc lângă tine la ospăț. A, e cam ciudat ce-mi ceri, dar îți promit că așa voi face. Crezi că un prinț trebuie să se căsătorească cu o prințesă? Ei bine, așa e obiceiul. De fapt, chiar mâine mă voi duce în regatul vecin ca să mă găsesc o prințesă dintre cele șapte de acolo. Mulțumesc pentru căvașă! Așa că, a doua zi, Greta s-a dus în regatul vecin și, conform obiceiului, a ales-o pe cea mai frumoasă dintre prințese. Nunta urma să aibă loc în Goland. Prințesa aleasă de Gretarii era cam prost crescută și în curând el și-a dat seama că nu o place deloc Vrei să merg cu barca asta? Așa urâtă? Nu e o barcă, e o corabie și cât de frumoasă ai vrea să fie Dacă știam că ai gusturi așa proaste, nu m-aș fi căsătorit cu tine? A, să mergem odată Prințul și prințesa au ajuns în Goland, dar comportamentul prințesei nu s-a schimbat. Așa de mic e palatul tău! Oh! Are o mie de camere! Câte camere ai vrea să aibă? E urât și mic! Ah. În curând a venit ziua Logodnei. După cum a promis, Gretari a invitat-o pe Gherlac și a pus-o lângă el la ospăț. Prințesei nu i-a plăcut asta Cine-i femeia asta care stă la masa noastră? E cunoscuta meșteră de grăvașe din Goland Ce? Ai pus o meșteră de grăvașe la masa noastră? Ai grijă cum te porci! Cum îndrăznești? Se pare că vă certați din cauza mea Poate ar trebui să plec Nu Ți-am promis Accept acest cadou de la mine Poartă-l la gât Iar eu voi considera că te-ai ținut de cuvânt Sigur Să nu ți -ai, ai jos niciodată, niciodată acest lănțișor, lănțișor. Dacă, Dacă o faci, mă, mă vei uita Până, până când viitoarea mireasă îl, îl va arunca. arunca De ce ai purta un atât de urât? Girlag, tu ești Ți-ai amintit în sfârșit Da, da, îmi pare foarte rău că nu te-am ascultat înainte Ce am făcut? Ce se petrece? Mai tu ai vin... O pe femeia asta urâtă la logodnă! Ai pus-o la masa noastră? Iar apoi să-i pus la gând la acela urât. Ce jignire! Ei bine, draga mea, dacă tu te consideri jignită în acest regat urât și în acest palat urât, poate că ar trebui să te mai gândești dacă vrei să te logodești cu fiul meu? O, da! Vreau să mă întorc la tatăl meu imediat și să rup logodna! Sunt sigur că inima fiului meu e frântă, dar te voi trimite înapoi în regatul tatălui tău cu corabia noastră urâtă. Ce bine! Nimeni nu-i va duce dorul. cine e servitoarea aceasta încântătoare? E iubirea vieții mele, mamă. E femeia care m-a adus aici, în viață. Iar prințul le-a zis părinților săi totul despre viața sa în munți. Eu nu sunt prințesă! Cine zice că un prinț trebuie neapărat să se căsătorească cu o prințesă? Oamenii trebuie să se căsătorească din iubire și eu văd că voi vă iubiți mult. Așa că regele din Goland a trimis vești la regele munților și la comandantul său, iar Ghirla și Gretarii au avut o nuntă ca în povești, plină de splendoare. Nu au mai fost despărțiți niciodată și au trăit fericiți până la adăști bătrâneți.